Dit is net een kans as jy dit vat. Jy moet braaf wees as jy jou drome navolg. Een hartelike welkom aan al die luisteraars wat ingeskakel is vandag op ons op die Horizon program waar ons nieuwe kunstenaars of liekies dan aan julle voorstel. Ons het uh, laatst weer gesels met Lida Venter, sangeres, liekieskryver, jevrou en motiveringsspreker van uh, Oornals RIS. En baie dankie vir die positieve terugvoer van die uh, luisteraars. Dit is vir ons een plezier en een voorrecht om dit vir julle aan te bied as die waardering so groot is. Vandaag doen ons weer een mengsel van uh, nieuwe vrystelling van nieuwe kunstenaars wat die uh, sommige sal van gehoor het en die andere uh, hulle debiet maak hier op ons program op die horizon. Nou, ons skop af met een baie bekende kunstenaar en hy is ook baie van julle se ginsling, ons skop af met Ray Dillon. Hy is al versot op muziek van het, hy het jokkerkees en het op een ouderdom van 3 begin kitaarspeel. Hy was maar 12 jaar oud toe hy saam met Blaise Bridges begin een tour het en opgetreed en oor die afgelope 33 jaar nog nooit getwyfel het oor wat hy met sy lewe wil doen nie. Hy woont thans in Vredevoort en word beskou uh, uh, uh, uh, uh, mein, en beskou die geleentheid om deel te kon wees van groot concerte soos skouspel en krone en om oorzee te kon optree as die grootste hoogtepinte van sy loobaan. Sy nietste vrystelling laaste groot volg in die spore van uh, voetje lekker, popsnit, by jou voete lee, ons, uh, wat ons so twee weke terug aan julle voorgestel het. Hier is Rai Dylan met sy nietste nietste, babiekie, uh, hy syng vir ons laatste groet. Mens die in hoe hanteer mens die smaard Hoe vertel ek jou geliefdes Jy moet ons tydelik verlaat Vandaag maak niks meer vir ons in nie En hier die nie is 'n alomse word Maar het weet jy of jou vlug tog sal met ingangde Jou veilig hou Jy was net vir ons vreugde Jou glimlach sal ons so onthou Maar daar waar jy van hier af heen gaan Is die huis vir my in jou in die zon so helder die blomme altyd kleervol mooi daar is geen pijn en daar geen leiden jouw leven hier is nou vol dooi stem wat julle daar gehoor het, wat saam met uh, Ray Dillon gesing het, was uh, Piet Ferrel. Hy het saam met uh, Ray Dillon gesing. Um, nou, Ray Dillon, uh, hy beskryf die laatste groet as kos vir die seel en glo dat mense by die lirieke sal aanklank vind, juist omdat COVID-19 soveel verlies en hartseer veroorzaak. Ek hoop dat die liedjie in 'n mate vertroosting bring ook. Volgende is Cindy Louise. Uh, sy het op 16 begin 'n klavierlesse en in 2018 haar BA graad in musiek behaal. Uh, sy oorspronklik wou sy opera en jazz studeer. En daarom het sy na Nederland toe verhuis om haar opera studies voor te sit en ongekende muzikale vryheid te ontdek. Sy het toebegin om haar eie muziek te skryf wat haar toegelaat het om haar eie stijl te ontwikkel en met geverskillende genres, emoties en stemtechnieke te experimenteer. Sy mag miskien uh, relatief net wees in die bedryf, maar sind die kennis. Uh, het uh, reeds bewys dat sy die volgende in die rockster gaan wees. Hier is Cindy Louise uh, van Nederland met haar niets te vrystelling Rise Up! Rise Up! People may say They may say they know you Drive them away, cause they didn't care at all People may say, they may say you've changed your ways But fame and fortune comes at a price And this ain't the first time in this life is mine The people who love me will always stay, cause ashamed of how they break you down so I found a way found a way to stand up tall stand in the spotlight and show them more this ain't the first time in this life is mine the people who love me will always stay because will rise. I'm gonna rise. I'm gonna rise up from the ground. And I will rise. I'm gonna rise. I'm gonna rise up from the ground. Cause I'm all alone, all alone, all alone. I'm all alone, all alone. So, uh, nou Cindy Louise is uh, Suid-Afrikaanse sangeres wat nou in Nederland blij en uh, ek volg haar nou al vir die hele rikkie en uh, ek geloof nie, mens kan meer uh, divers wees as wat sy is nie, sy is so veelzijdig sy syng enige genre en uh, dit klink of sy thuis is daarin en uh, dit is nou al Elke keer, as ek een nieuwe vrystelling van haar hoor, is het in een ander genre, maar dit pas. Nou Cindy Louise, wat nog steeds in Nederland gevestig is, het reeds groot opslag gemaakt met die enkelsnitte wat sy reeds vrygestel het. Humanity, haar debietalbum, is ook onlangs uitgereik en is baie goed ontvang. Sy put inspiratie uit alles rondom haar en gebruik haar muziek om bewusmaking te skep oor sekere sociale en emotionele kwesties. Die baie talentvolle Lilia uh, Lisev wat reeds op haar vroeg ouderdom my rits van haar eie komposities opgeneem het, het nou weer haar skryftalent ingespan om ons te vermaak met haar niets te vrystelling Kades. Kom ons luister gauw daarna. Crying, strangers talking and the wolves howling A sheep and a wolf's pack They chase you till you're tired of fighting They hunt you till you feel like dying Take your throne, show them who you are and your ball gown and your battle scars You're a goddess in the flesh Lissef nie te lang al op die uh, horizon of op die muziek uh, wereld nie, maar uh, reeds al gevorderd in wat sy al bereik het. Uh, sy skryf baie van haar eie likies, of meeste van hulle, en uh, ja, goed uitgevoer en die baie talentvolle. Lillia Lissef, nou, Die liekie sy het al meer as 30 liekies neergepen en uh, het haar debiet enkel snit in 2018 al reeds vrygestel. Lilia het die snit waarna ons nou geluister het uh, ook self geskryf en verklap dat sy uit verskye bronne inspiratie put vir haar muziek. Uh, ek kry my inspiratie uit boeken, fliks en my levenservaringen sy. sy Lilea is deel van die muzikale gesin wat 29 jaar gelede van Bulgarije na Zuid-Afrika verhuis het en is van dat sy baie klein is, aldoenig in die muziekbedrijf. Sy neem al uh, sangles by Jolande Becker van dat sy 12 jaar oud was en uh, sy skryf haar eie muziek en ook uh, speel sy gitaar, tavier en ukulele. Ghosts is een van haar vorige vrystellings uh, en uh, dit, volg, uh, dit het gevolg op die vorige snit Heartless en sal openlik ook so goed ontvang word soos al haar uh, liekies normaal weggedoen word. Ons beweeg aan na Tyler en Tramp. Uh, hulle bestaan uit vier talentvolle muzikante, Werner, Fish Archer, uh, wat die uh, hoofgitaarspeeler is, Matthew Gurley, hy speel uh, basgitaar, en Reinhard von Psalms. Hy is die dromspeeler wat kins vervolmaak het om uh, die gehoore te bekoor met hulle unieke country rock klank. Die groep is in 2018 gestig na dat Werner en Fish besluit het om vir die pret te, sommer te beginne saamspeel en uh, ja, as 'n muziekproject, pro so uit die blauwtuit. Sederdien het hulle van kracht tot kracht gegaan en die verhoogde deel met groot grootname, waaronder Joe Black, Snotkop, uh, Franja, Duplessis, Jai, Peter, Koen en vele meer. Hulle niets te vrystelling, uh, uh, aliket, bou voort op uh, die unieke energieklank van country rock waarvoor uh, Tyler en Tramp reeds bekend ver, uh, bekendheid verwerf het en is die perfecte lismaker van die veelzijdige groep vir die uh, toekomst beplan. Ons luister gauw na Aliket dier die tyl, Tyler en Tramp.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 Ellicat, oh nee, die groep, sy naam was, uh, wie was het nou, iemand in die tramp, uh, Tyler en Tramp, en hy het vir ons gebring Ellicat, nou, uh, hoewel die COVID-19 heel wat van hylle plannen in die wielen gerei het vir uh, 2021, is hylle bezig om te werk aan hylle uh, eerste album en beplan om binnenkort in Nashville te gaan toer, nou dis groe drome daai, net die heel bestes tree op in Nashville, uh, te gaan toer om die muziek aan die internationale markt bekend te stel, groe drome en baie sterkte, aan Tyler en Trump. <coughs> Schies toch, nou beweeg ons aan na wel is een meisie wat ek, ek denk is uh, volgende week, wat ek uh, uh, onderhoud met haar gaan hee, Simonei Roets het in Nelsbreid groot geword en in sport uitgeblink as een kind. Toe sy beginne recht te studeer, het haar, was haar vriendenkring, een klomp kreatieve mense wat haar gehelp het om ander deel van haar te ontdek. Net daar het sy haar passie vir muziek vlam gevat en sy het besluit om haar eerste kitaar te gaan koop. In 2016 het sy een kortspeeld of dan een enkel speler vrygestel genaamd Take Over My die een Create in Me is geskryf to sy in 2018 saam met ander muzikante aan een project gewerk het. Die muzikant is ook betrokken by die Hillsong City Campus in Brisbane uh, is in Australië natuurlijk. Mense associeer soemenei uh, hoofdzakelik met haar rechtsachtergrond en haar even avontuurlis en het uh, dit soms uh, invloed op haar selfvertrouwe omdat haar muziek een kreatieve uitlatingsklip is, geed het vir haar baie vrijheid om haar uit te druk en teen haar eie tempo te groei. Haar niets te vrijstelling, dans in die donker, se boodskap is vooral relevant in vandagse tyd, waar so baie mense zwaar kry, die boodskap is eerlik, maar steeds opbouwend, en lekker om na te luister, verduidelik Simone. Dit is een unieke, of dit het een unieke klank, en bied een vast benadering, tot Afrikaanse muziek, wat ek glo, by die luisteraars aanklank uh, sal vind, hier sing Simone vir ons, uh, Dans in die Donker. Om ons weer dierlik. die lewe gaan zeer maak, dis so normaal, so saas en maal. Jy het gedink, jy het vrede, dis die lewe jou in die rede, wonder hoe ver jy nog moet val. Dis geluk dan het verreendig as lucht, preteer jou reendig elke klein probleem kan verdoen. Kom ook nooit nie, jy voel nie meer, da's nie Talk is daar een ander manier Sing as jy voel of jy wereld weinig Jy kan lach in die doosvalleie Die lucht sal kom, maar soms nie dans Dans in die donker Moe nou jou hart prijsgeer nie, nie Sans die nacht kan jy lucht nie stil nie Dit lewe diep in jy so dans Een voet voor die ander, as jy die rel, gaan hou aangaan Maar kijk die wereld wacht daarbijte, reenbegaan herkant jou ruiten Al wat ons zet, is wat ons daarvan mag Sting as jy voelt wie wereld eindig, jy kan lach in die dusvalleie Die licht sal kom, maar soms net dans, dans Klein, maar my hart in das kom nooit nie vir Roets, soos ek sê, my gas vir volgende week as ding uitwerk soos ons. Dit nou reel op die oomlik. Nou, een dans in die donker is door die Zuid-Afrikaanse sangeres en lekkieskrijver Simone Roets. Dit gaan daar oor, om nie te wacht tot alles perfect is in jou leven nie, voordat jy moet oorvoed, leef en uh, lief het. Die snit is uit die pen van Simone en Jatti de Beer in, uh, van Artistry, Artistry Productions en is geïnspireerd dier die besef dat moeilike tye onvermijdelik is en ons uh, dalk meer moet focus op hoe ons daar deur gaan eerder as om te vraag, hoekom dit met, met ons gebeur? Pijn en mooi loop dikwels hand aan hand, uh, sê Simone nee. Die lewe is nie altyd een of ander nie. In teendeel, dit is soms bykie morsig en donker, maar uh, ons kan vreegte en vrede vind uit die te uh, midde van die chaos. Nou, dit uh, vir my jy weet opmerklik hoe baie van die liekies daar ook verander om uh, aspekte van die COVID lewe aan die COVID-siekte uh, dan uh, ook in te sluit. Vertroosting en sovoorts en sovoorts vir COVID-slagoffers. Uh, Ons beweeg aan na die gewilde folk-sanger volk, George het vroeg in 2020 sy lang verwachte album Burnt and Found vrygestel Nog nou volg sy vorige sukses op met die vierde enkelsnit Hold Up, wat ook beskikbaar is op sy album Bunt and Found. Hold Up is geskryf dier Varewey George en sy broer Frits Gunther. Uh, hold Up gaan daar oor dat jy uh, twyfel in jouself moet oorkom en hoe jy die liefde van jou leven ontmoet langs die pad en dan saam voor te beweeg. Dit verwees uh, ook na hoe mens mekaar volg in uh, en lei in een verhouding, sê hy. Uh, nou, vaderweid George, syng gauw vir ons hulde uh, op. where i'll burn i'll burn the same I will burn, I will burn the thing I met a girl on the road with a heart of gold I was there, I'm prepared to go on alone And set you free then I said, hold up when you wait for me and she said, keep up, and I can set you free Ja prachtige uh, weergawe daar, of uh, opname, van Faraway George, Hold Up. En, uh, weet, weer eens net een bewys van die uh, weie talent, wat Suid-Afrika uh, in reserve hou. Dat is, van die liekies, uh, is nie vir my mooie liekies nie. Maar, die persoon wat het aanbied of uh, vertolk, doen dit baie baie talentvol en uh, so mens gloe as hulle die rechte materiaal kry, gaan daar nog groe dinge gebeur op die muziek front in Zuid-Afrika. Nou, Far away George sy muziek kan beskryf word as a mengsel van uh, folk as akoestiese en Indie met elemente van country wat plek plek deerskemer, sy muziek inspireer en laat focus om uh, um, dinge in die lewe te waardeer en te focus op wat belangrik is, eerder as om die geraas van die aardse dinge uh, na te luister. Die lievelingspaarkie Bianca LaGrange of LaGrange en David David Johnson het uh, geen bekendstelling in die uh, vermakeringe nodig nie. Hulle dynamiese deel is gewoon daaraan om saam te werk en het pas een splinternieuwe enkel snit uitgereik, ek bekluif vir jou. Is, is een Suid-Afrikaanse popsnit wat gaan oor verlief wees en hoe een mens mekaar moet ondersteun en vir mekaar moet beklei wanneer jy in een verhouding is. Ons luister na Bianca LaGrange en, of is dit LaGrange? Nee, ek dink is LaGrange. En David Johnson en hulle sing vir ons Ek bekleid vir jou. <laughs> Bianca Logranti en uh, David Johnson. Ek bekluif vir jou. Nou, uh, Bianca het reeds op die jong oude noem beginne sing, maar dit was uh, eers haar uh, deelname, of na haar deelname, aan Idols SA in 2002, wat haar muziekloobaan rechtig vlam gevat het. Bianca hou van jazz en klassieke muziek en het by die nationale school vir kunstig gestudeer, uh, waar sy die klavier en die virjeul uh, bemester het. David het weer groot geword met klets ruim muziek en is lief vir slim lirike. Ja, in die veld moet een mens slim lirike kan produceer. Hy was ook mal daar om te sing toe hy klein was en uh, was selfs op universiteit uh, in die muziekpopgroep eh uh, Polaroid voordat hy ernstig begin het toneel speel of uh, ja eh uh, voordat hy daarop beginne focus het Ons stap aan na Armand Hy het groot geword in die Bosmanland erns tussen Pofadder, Kliprand en die Niet Die naaste school was Springbok waar hy wou rugby speel, sing en gras Uh, uh, graag Engels praat. Die kans om springbok te word is dus baie groter in die Boesmanland want daar was geen Engels nie. Uh, in Engels was een uh, tweede tal maar uh, vreemde tal. Was nie een tweede tal nie, maar een vreemde tal. Hoerskoel was uh, in uh, die befaamde Boeland landbouw. Vandaag tree hier die boer landwijd op by enige funksie en sy Concertgangers sien telke male die son opkom. Solang hy nie in Engels hoef te praat nie, sê hy. Sy nietste album, lekker mens, laat jou voel, uh, goed voel, sommer oor die slechte dinge in die land. Sy liefde vir visvang en jacht, tel hy ook so tis in die snittes lijne op. 2016 was sy selfs genomineer vir die Goemas, vir beste humoristische album. Armand sy niewe album is gelaai met humor. Lekker moderne verwerkings wat jou voete gaan adiek en van jou een lekker mens gaan maak. Met al die negatieve dinge waarmee ons deesta omring word, beloof hierdie album om die beste dinge te wees wat jy vir jou gemoed kan aanskaf. Armand Steenkamp sing vir ons lekker mens net vir die rede dat jy lekker mens kan wees hier kom my Jo ja so vriend ja ek nou hierdie week gedink ja actually, al, ek sal die ek al wegga nie my hart is in die plaas En draai, van invener op o En uit die deur het 'n draat my skoon gestreek glas breek. Het my bakkie gebreek. Ek kom laat by die huis, want hy skop verges te veel. Daar is 15 skape in die groot weg, wegglas week, Ook gesteel. Maar ek skink het op, as die zon wegsak Baie ons lekker omop, my plaats de Is my een besluit, dat ek al lekker mens wil is As die zon heel brand en die suide wind heel waai As die brand, water, loop, as die kleinwets wind omdraai Jy het weer die week van die droogte geleesd Maar is jouw eigen besluit dat jy een lekker mens wil wees? Jouw eigen besluit dat jy een lekker mens wil wees? En die jakkels van jouw schaap, die vraag vir aan mal raad. En die windpomp, die put in geval die wolfberg, op een spijseling vredendal. En die reden die jou gemis Jy wanneer kom jy nog hier is Maar hou net moet en dan gaan het te goed Dat proe die branne wijn stroopsoet Maar leef ek jy terug in jou riemveldstoel Want jy is maal zee vir die groter doel my lees Geluk is jou kees As die son jou brandt en die suide wind jou waai As die braak water S'n kleinheks wind omdraai Jy het weer die weet van die droogte gelees Maar is jou heien besluit dat jy een lekker mens wil wees Jou heien besluit dat jy een lekker mens is Jessie Dis die klei gooi in die leven wat tel Want die stilte is soms jou beste bel Luister als die hart praat word ek ek goed wat zaak maken as die zon jou brandt en die saai de wind jou waai, as die braak water loopt, as die blaai mens wind omdraai het weer, weer van die droogte geleens, maar as jou eigen besluit dat jy een lekker mens wil wees jou eigen besluit dat jy een lekker mens wil wees, ja jou eigen Besluit dat jy een lekker mens wil wees. As hy iets om gedachte te hou, uh, Armand Steenkamp sê vir jou, is jou eie besluit of jy een lekker mens wil wees. Nou ja, as mense een kese het, en die kese is net hou, ne? kies daai ene. Ek en meen, hoekom een sierknol en een ou grampie man wees, as jy een lekker mens kan wees. Ons beweeg aan na Andrew Melville. Nou, sy belangstelling in muziek strek al van sy vroeg kinderjare, waar hy aanvankelijk vir sy maase vriendinne concert het en het uh, is vanaf hierdie tydperk wat sy groot droom om te, uh, om op te tree, om aanspoor om uiteindelik in verbinding te tree met By City Sound Studios in Port Elizabeth. En, met die hulp van Jeff Benjamin, neem hy sy eerste CD, Nikita van Elkin John, op, in 2011. Die gewuldheid van die CD spoor Andrew aan, om, uh, dit was nie lang daarna, voor hy sy eerste album, Having Fun, in 2014, met etelike coverleekies daarop, wat uh, mengel moes van Afrikaanse partijkeleekies, country, Afrikaans en Engels uh, belades was, op die rake verskyn het. Hierna begin Andrew een hele rits van sy eie liekie skryf en in 2019 slaag hy ook daarin om sy eie opnames met sy eie toerusting te maak. Ons luister na uh, Andrew Melville met sy eie komposisie uh, ek dink is een wat nogal groot gegaan het en hy moet vir partijtjies Java Jive, kom ons doen die Java Jive saam terwyl jy plaas speel Java tight for Cindy Java tight from glass to sea and Java tight Java tight for Cindy Java tight Es glo op botsis luite Java Jai fly die Millerow Jou wase plante hey fang slange hier homme lekker van die Java Jai Java Jai kom in die Java Jai van waarvoor siebe die Java Jai Java Jai kom in die Java Jai take in jou wie Rai jy bus langs die kus Wees die driver die java jive Java jive, ons die java jive Koek een bekkie van die java jive Java jive, ons doen die java jive Van kwart door siewe die java jive Java jive, ons die java jive besem neersit. Dit was die Java Jive van uh, Andrew um, my wereld Andrew Melville Natuurlijk Nou, geboore op 16 juni 1996 as Mariska Pretorius, is hierdie talentvolle student van Noordwest Universiteit in Potjostroom al van haar 12de jaar af bezig uh, professioneel bedrijwig in die muziekwereld en op die verhoog is sy bekend as Mia Lau. Op 13-jarige ouderdom verskyn sy reeds as gaskunstenaar op die kinderprogram Jekels Jool. Mia doen gereeld optredes by etlike feeste, skouwe en informele funksies wat onder andere die volgende insluit die Bosveld kunstefeest Abarakadabra uh, kunstefeest eh uh, Suid-Afrikaanse talentkampioenskappe, eh uh, Kiri klapperkunstefees, In die Bos fees, ehm um, Absa Gaga en Ka Artlop kunstefees, Bergfees, en nog baie meer. Nou ek weet nie gebeur as nog baie meer, let Lone wat eh uh, reeds genoem is. Van haar musiek word uitgesaai dier radiostasies plaaslik en oor byvoorbeeld Impala Radio, Uit sy nes, Usa Radio, Radio Springbok, Radio Helderberg, Alltime Radio en sovoorts en nou natuurlik in haar radio uh, SA ook en ek sy ook uit op uh, Radio 1 Drig. Mia het al verskeie optredes uh, die verhoog met Ons bekendste kunstenaars gedeel, sy sing syng verskye genreis in Engels en Afrikaans, maar is versot op moderne country en Afrikaans. My doel is om een van SA sy mees geliefde en bekendste sangeresse te word en geloof dat door harde werk en sterk te staan in my geloof ek wel sukses sal bereik en Mia, laat ek vir jou van my kant af sê jy is op die rechte pad om daai te bereik nou ons luister na Mia en sy sy uh, klop vir my ook lekker luister mys my waar jou hart gaan leek waar jou hart gaan wat alo Jy maak my een peter met Ek sal alles vir jou gee, jy is myne myne in my hand, knop, knop die gel van die nacht is vir en my kop laai draai soos jou liefde my waai soos die zon saak op die hemel aan voel ek jou liefde in my brand en ek voel jou waai klok, klok klop vir my ook, Mia Lou, uh, ek denk, uh, onderwijsres in Potjofstroom, uh, jyfvrou om op trots te wees uh, dier haar klasse. Nou ja, uh, is tyd vir my om af te sluit, ek vertrou jylle die nieuwe vrijstellings geniet, soos ek self ook gedoen het, onthou om na die muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol, indien enigeen een bespreking wil maak vir funksie of uh, enige ander optrede, wat enige van die kunstenaars, wat in die program optrede, uh, wees sêker om jou oproep te gee, of e-post e te stuur, op uh, ludwigventer at Ek raal om, is als kleinletters en als aan mekaar, uh, ludwigventer Of julle kan my opbel by 072- 5419803. 9803 uh, Ek sal jylle in contact bring met die betrokke kunstenaars of hulle agente. Ek sal ook wat deur as die kunstenaars wat oplein uh, vir oplein Skype onderhoud beskikbaar is vir uh, onderhoud van so ongeveer 30 minuute met die doel van bekendstelling vooraf opgeneem my uh, oproep sal gee op my sel nommer 0725419803 Tot volgende week maandag met my ander uitsending uh, van my ander program Hoinkies is hoinkies, om vier namarag is het ek Ludwig Venter wat sê, loop mooi kyk na jylle self en net die allerbeste <coughs> word jylle toegeweens, sorry man as hy par aan my Ek speel uit met my ginsling kunstenaars op die oomlik, James Marais en Monique, Monique Cassells. Uh, julle moet toch julle selfe gins doen en soek hulle op op Facebook en luister. Hulle uh, doen gereeld online uh, vertoonings. Hulle uh, is net uiterst talentvol en uiters magnifiek, om het so te noem. Nou, van James Marais speel ek een uh, medley van Elvis se muziek soos hy dit op die muzikale uh, roulette gedoen het van destijds en dan uh, sluit ek af met Monique vir ons uh, met haar Shure sy soep soep song as jy jou toe maak gaan jy nie weet, dis nie Shure vir haar sy nie uh, en um, ek het al of twee keer gesê het klink vir my amper beter is sier se weergawe. Eh <laughs> uh, okey, see who lights elegates. Hier is James Marie. Ons eerste gas tesalonaanse uit Suid-Afrika nommer 1 Elvis Presley naboser. Verwelkom, James Marie. Well, it's all right, mama. That's all right with you, that's all right, mama, just any way you do, but that's all right, well, it's all right, that's all right, Lord, mama, anyway you do. I believe in town, baby, I believe in town, so, well, then you won't be bothered with me, hang around, so, no, but that's all right, well, it's all right, that's all right, Lord. I believe in baby I believe in won't be by me hand turned over that you do Thank you much I want as good as I should have where I don't love you what as often as I could have the little things I should have say and I I just never took the time you will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 Satisfied. Thank you. When I came to stop you I said I oh, made up, made up of mine With love and memory Cause I saw some long, long, some time So yesterday chorus we all here the way wants you ways hold on the go so may baby moon racing the time We will fall but I can't stop the you I said I made up made up of my too much with heart and a truck I can walk out are you gonna I love you too much baby how oh, well, I can't just see oh, watching you and you mean oh, wait, oh A suspicious mind And we can build our dreams On suspicious minds James Marie! Thanks very much! Bye, thank you James, it was fantastic to you! Thank